Txaldeon Hemen gaude bi astelenetik behin zuekin antxeta irratian gonekin erobero Va, eta desan bezala laraguita berazi.sazpi Hemen teléfonoaren... Uy, uh, teléfonoaren ez <risa> <risa> Mikroaren beste aldean Miren Saioa <risa> Opa Eta Inara Miren Kaixo? Ah Teléfonoaren bezala nauka? <risa> <risa> Teléfonoa jodú Teléfonoa kemangabe eta urduritu gera no, <risa> Teléfonoa tele... Teléfono. Emoztiua, deitu me <risa> Hortaz gaurkoan gauza piloa prestatu ditugu zuentzako beti bezala Eta e, dornakurekin gure e, berrien bai finarekin harremanetan jarriko gara saioa hasteko beti bezala ere Eta gaurkoan saioari elkarrizketa txikia egingo diogu Jolantz <shari> Eskero egizu gertatzen den? Zer? Aurikularra egizu da zela so Numara guztian tarteka entzuten zaitu Beste mezu bat jasotzen duzu. Montez du tartajaba, tartet. Bela, <risa> <risa> lasain, nik uste dut agoneko asko ez tagutzen garaela jarretuko iz. <risa> Bueno, ha, eta asteburu eskualdean mugitua izan den asteburu hau eta gero gurekin geratu geratzera gobidatzen zaituztegu eta gaurkoan aurreko astean edo orain dela hiru haste kasoan kaso eh, gomendatu ziguten Rodrigo Leuren kantekin bat egingo dugu, gaurkoan eh, gaueko bederatziak edo arratsaldeko hiruak arte. Edo Internet zentztenere ari batra aakaso Anxeta Irraia.comen edo herriotx.infon! Baina Mañanortaz. <risa> Gurekin harremanetan jartzeko eta badakizute beti errefikatzen dugula saio parte hartzea ia, izatea nahi dugula. Eta nik gustu dut argi utzi dugula pentsatzen telefonoa jotzen naizela emozionatu ingrata. Eh? Emozionatu. Horria eta horretarako telefonoak botako ditugu lehenengo eta gero internetez eta sare sozialen tan non gabiltzan, non gabiltzan esango dizu. Bonjour, oran zueza form que le nineru du monde n'est pas atribué. Antxeterratiko telefonoa, oraindik ez dakizula? Ipar deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, seibost. Eta egoaldetik deitu ezkero, 00 0 iru iru bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, seibost. Ipar bost, anchetairratia.com Beno, eta isilune honen bitartean hoiana iritsi da gurehara. Baita ere, eta esan bezala, eh aurreko astean gomendatu ziguten eh aitzi berre rekomendatu zigun Rodrigo Leauren lehenengo Kanta entzuten dugun bitartean Dornakurekin harremanetan. Jarriko ara. entrar. Sim. só aquela vivida e sofrida. sei harremanak lortzen ez ditugunez, gurekin harremanetan jartzeko telefonoaz gain. E, gonekin, abildua gmail.com, edo eta... Edo eta... Sare sozialetaz. Ai. Da. Mm -hmm. Bueno, ditugu pila bat. Bueno, ez pila bat ez. Facebook-ean. Badaukagu Gonekin jarri azkero hor txegun orkituko gaituzue, edo ez dela fotologa ere bai, fotolog.com barra Gonekin. Mm -hmm eta um, lakasita punto berre, genere, gure berri izango duzu e eta bueno, eta Googleen jarri honekin eta mila mila egin jazateratzi <risa> eta horretaz gain, Twitterra dukago orain no, bila <risa> <Iada. risa> da zainan ez daki gora biltzen, orain, orduan ikasten egun egunan jarriko guzeo zerbitartan gure jarraitza eginei bat zute egin <risa> Zertarako, <risa> <ez da kigo. risa> noiz bait, erabiltzen jakingo dugunean Twitter pillo bat jasotzeko, edo ez da gino lehitzan den hori. Tweet. tweet. Tweet. Tweet. Hau da, haitzi berrek esatentzigun abestia. Beno, ba, ados bazaudete, abestia huen txuten dugu, eta elkarrizketara joko dugu. Vale. Eta bestela ere, dornakurekin, saioaren amaieran. Ya tenéis no técnico aquí donde Miren Yo te quiero en mi camino Cambiaba mi destino Ay, abrázame esta noche Y aunque no tengas ganas Prefiero que mi Gatia mi Abrazami a ti por Dios Entrégate a mi esperazo Por Dios Entrégate a mis brazos Ay, abrázame esta noche Y aunque no tengas ganas Prefiero que me mientas estas breves nuestras vidas Acércate a mí Haz amiati bordíos. Entrégate a bueno, ba, eta kontuak kontu, lortu dugu dernakurekin mm. harremanetan jartzea. Kaixo dernaku, zer moduz? Kaixo, ondo bartea da leon. leon. Ondo, ondo baita ere. Hemen gaude gende pilloa. Mm. Bai? Bai? Bai, bai, gorkoan Amei. bai. Bueno, bueno. Oso ondo. Zer zuko batzeko. Ba... Ba, ni gorkoan itzu dingo dutzu itzure printxezetaz, ez dakit hori ba, gizuteo galdizneieko printxez guztiak, baina bueno, gorkoan Bizka bat eralatu eta aterriko dire, ba, izan ere ba, e, Dina Goldstein, argazkilaria, dera ba, unku berrekoa da, kanadakoa, izu ere, ba, printzesi e, printxezzi, ba, beste ikuskuntu bat, embateago gotu zitzaion, zer izan ere, irurteko neskatila ikusita, da, ikusten zuen, ba, neskatsa hauek, e, ba, obsesio handia zutela printzesekin ez, ba, nola beti nahi duten beraien arronzitxoak, edo beraiek betela jantzi, edo jarrerak berdinak edo printzese, eta diren, ba, bueno, ba, obsesio guzti hori ikusita, ba, pixka bat ipuña horiek, ez, e, pixka bat aztertzen hasi zen, eta ikusitzen ba, asteko ipuñak, benetako ipuñak, e, ba, erritikan jasotakoak ez direla berdinak, izan ere oso makillatuta ez Disneyen eskutikan, ada IES esateko, adibidez bat osatearren, ba adibidez, eh, e, nola beraien aifa ordeak edo, ba zapata sartzeko, eh, Ipuinan beintsago aldirraien ba hanka pixka bat trestutu egiten dute, baina bueno, lortzen duten ez dutenez, ba gustatzen dute, ez? Baina e, herriak ezagutzen duen Ipuinan, berez eh aifa batek horroa moztendu eta beste batek behatzak hanta sortu zapatean beraz ekusten osuenez ja hor hasteko ba ipuinak pizka bat ukituta daude e, diren goxotasun dokaten goxotasun hori emanalizateko alde batetik eta bueno ba pizka bat hori aztertuz jarraitu zuen eta santzun bueno ba nik orain e, beti Disneyek eman dion bukaera zorion chori autzi egingo dut eta ni beste bat asmatuko dut eta ba bueno horrekin egin putena egin zona izan da bergin du naiz izan da E, ba, prinsesa bako itzari bukaera bat enbandiok gaur egun gogoran e, kontestualizatuta, eh? Artu du emakumari gaur egun izan zitekena mundu errealean eta nola bukatu koluken beri puñak. Eta bago nosango ditzkizu eta e, adibideak e, nola plasmatu ditun berak e, bakume ba, hauen bukaerak eta adibidez esateko, ba edo hermezuri etxeko andre lanpetu eta lanpetua da, e, iruz emelagoa ditu eta bere zen beharra sopendeago botat egon guztia Txanogorritxuk gizentasunarekin eta janari azkarrarekin arazuan handiak ditu. Ba, dietzan ere gorregon bezitza frenetik honetan jateko astirikaz baitugu. Gero rapuntzerek gularreko minbizea du eta ailea galtzen du, ba, kimioterapiaren ustean. Errauskinek alkoholismo arazo larriak ditu. Taberna batean agertzen da, ba, beste biediru gizain nonduan, ba, basari begira. Gero, ba, Jasmin, badak izatea ladineko prinsesa, ebera dago eh badirasken bat eskutan dauka. Eh gero epoka juntas eh ba bera e, natiba denez Ameriketako natiba bat ba hor egun kolonialismoaren ondorio larriak eh jasaten ari da eta bertan agertzen da ba janki batean televistaz ikusten. Gero ba lasitenita ari elitzen azuen eh gaiogorrio hau ba batean agertzen da ba, jenean, ba preso dago eta Aquarium Hortan, ba, beste animari guzteken batera, hau ba, tiboa, ba, hau kategaixua. Gero, ba, e, printzesa eta jarren ipunekoa hori mire neketsunez agotzen ipuneku. Gainan, bueno, ipunekan berez neska hau e, ba, koltsoi asko jartzen dituzte, ta, neska talde bat urbiltzen abertara, eta loirean dutegaba bat denek ba, koltsoi dorre baten gainean. Eta batek, nabaritzen dut agola, ilar bat edo ilarra bat, Justo koltsoiaren azpian, ez? Imaginatu, ba, bost eta bost koltsonien azpian, bat. Mm -hmm. Eta printzesa adenez, ba, kontrolatzen da, jarra bat zegoela, bost koltsonien azpian. Bueno, ba, ipuñortako printzesa, ba, horregun dago, ba, berte dero batean, kotsoi guztiak, e, ba, zabortegio batean bukatu dutelako, gure kitzartean dena zaborretara botatu nugalako, ez? Bueno, talo jarraitu, e, labeiarekin, hori e, labei labestiako, neska, ba, arotke honeko ikusgarria da izan ere ba kirurgiarekin obsesionaturik dago behia eta ba da bertan ba puntuekin eh biztoren eta ba eta, eta gero ba bukatzeko loti ederra dago eta loti ederra ba pediatriko gatzean agertzen da ba printzaia sartua ba dago bera itxoitzen ondoan ez dakila zer eta ba bat bizitzaren pasatze hori eta joantzarrak gusten dira ba triste hor geriatrikoan bizitzaken zerrek nezaketela Eta, bueno, esatea oso enteerazgarri eta eta, eta ekuz barri dela ikusteko, batez erigual gure semala batikien eri irakusteko, irakusteko babai puñakolako direla baina gero realitatea oso bestelakoa dela. Eta, bueno, horretzik ikusunea balien baitu zute, boz daude iruguebikoitza.folenprinxez.comen, edo bestela nik probatu du jartzera prinxezazkaidaz googleen eta agertzen da berdin. Osa, que, bueno, egaztute behiatu da neko enteerazgarri ikusteko. Ba, ni justo gonaiz e, e, pasaden asteburuan ikastaro batean e, La Princesa que no quería comer perdiz, da Mari Rauskinek ez ditu zeorioneko gale perri gian nahi. Eta, ba, bueno, beraiekera ditentu da apurtxu bat historia hori hartu ez, eta beste amaiera bat, e, man, oso, ematen diote amaiera bat bazkenean printzean olako den, baina gero ere bai pues, neska horrein nola ditu aurre. Eta justo, ez du kontatu duzuna kontatu zigun, baina beste bat irutu zaidala oso interesgarria da edur nezuri, berez, herri e, historietan edo, zazpi potxak ziren zazpi txakrak. Eta hor da, nolako harremana duen edurnezurik, berez, zazpi txakrekin juten denean naturaren gana, eta elkartzen denean naturarekin, eta de, ba, pos, bihotza, harima, eta um, horrelakoak ez. Eta gero, pos, nola, nola moldatu den hori guztia ez. Eta berez, e, Bari, komentatzen zuen hola askotan gaur kontraipunak egiten saiatzen garenean, ba, igual jarriko genukela edurne zuri e, minetan edo lan egiten ipotxekin, baina horrekin egiten da adapiskat, desvalorizatu ere bai, ba, garbitasun horrek edo etxeko handraizate horrek daukana ez, igual bultzatu dugula gaur egunen kontraipunak edo beste alde batetik jotzera ez, igual desvalorizatzen ere bai, besterita, bueno, besteriga, be, eh? irakurkatatxo bat zen, mani. Mm. Ainarak ez dut zazpipotxen beste bertxo bat, ez? Ez, ez dira dipotxak, dira Ai. pitufuak. Ah, pitufuak, edo. Mm. Bai, bueno, ez dakit ornak uri denbora, bueno, leheno prestatzen egon gara saioa, eh? eta egon gara honetaz egiten konta da gaur, E, frantxez batek ateratako bateziaren inguruan pixka bat esaten zuen, ere, ba, beste marrazki bizu nosofamatuak ikertzen edo, ba, pitufoen e, historia guztia, sistema totalitario baten izpide zeirela, ez? Eta ba, du horrela, eralda, e, ba, ezagit, konparazio bat bezala, eta esaten zuen, bueno, ba, e, buruna guztia aita pitufoa zela, eta bere menpezeu dela erabaki guztiak, eta, bueno, omnipresentea zela, e... Omnipresente azela, e Gero baita ere, Gargamel e, ola ba, fakzio judutarra komen zituela, ba, bizka bat no, no, no. erasotzen zuena judua zen, judutarra zen, eta e, o, ba, karri korrela arrasgo onak zituena edo pitufina zen rubia eta begiarri ekin zela. Eta mm. bizka egin du alderaketa hori, e, esan behar dago pitufoen, sortza semeak esan duela, ez ez, ez duela, zerrikusirik ez daki zer baina, bueno, e, atesiori ere interesgarria da ikusteko eta aztertzea, ez, bizka bat e, ze, zeintzuk diran, batez ere txikitan ematen ditugun ereduak, ez, eta gaur egungoak, ez hartzen gaur egun ere produzitutakoak eta zintxanera jotzen badu eta horrelakoak, badire batzuk, nahiko salagarriak, ez. Eta egia da, igual dornak ezakit demora gehiago eman dizun begiratzeko, baino egontzela horrela moda bat e, prinsesaren paper hori aldatzeko, ez? Eta sortu zirenak gerrerak bezala, ez? bat, bat ere, Mulan. Mulan eta horrelakoak, ez? Eman zen, buelko bat disneyen mm. bertan eta, mm, bye, bye, bye. eta emakumeak borro bilakatu ziren, baino nere gauza esto batzuekin perfil oso konkretu batzuekin eta oso yeah, yeah, yeah. ez dak. Bai, <laughs> bai. Ez interesgarria da, egin eh? e, duen lan hori ere, egia da, da ba, ikusteko epizkat nola eraldautu den, eta posari. Ala ere, dornaku, ume egi erakusteko ezakit diren, mm. egin. Eh, osa, nik gaur goizan ikusializan ditut ere, eta benetan badaude batzuk oso gogorrak gogorra diren. Bai, bai, eta nire, osa, oso interesgarriak epizkat iraultzeko ere ba, jendearen kontzientziak, ez, eta ikusteko benetan. No le hongo gaur egun, nola da, daukagun jendartea. Bai, eske guztio ikutzen digu, ez dena gara daukagu imaginario irudi imaginario hori sortuta Disneyek, ez? Osea, esati zutenen edurne zuri ez duzu zu pentsatzen. Ezakinki nola ose bertan zeizu zuri edo gure gaztaroko imaginarioa sortu du Disneyek, ez badnik uzut edonori gaur egunen afektatu aldizki hotela, ez? Horrelako argazki batzu tauste garrantzitsua dela bairaiekin lan egite. Ba, millesker, dornako argazkilarien munduan gaude gaur. Ba, irudia, ez, ez dugu la etengo. Ba, millesker, emendik anbiazte bitarte. Animo. Bande gongo neix, asko, eta azumaz dut duakizuen irratxaioa. <laughs> millesker, guapa, hando segi, aio. Dreaming, yeah, so was... bueno, eta Dornakurekin amaituta, saioari elkarrizzia da txikia egingo diogu eta bitartean ba, bueno, esatearena Rodrigo Lehau Lisboan mila beratzerundurogeita lauean sortutako konpositorea daukagula. Discografía zabala eta beste konpilazio eta batez ere e, akaso 20garriena edo 2007garren urtean e, Portugalen eh sortutako serie baten serie bat musikatzea eta e, Portugal jendea Portugal jendarteari a pizka bat beraien nortasuna eraikitzeko balio izan duen banda sonora eraiki duen konpositorea daukagula Eta badirudi noretzat ere berria mundu, mundu guztian guztietan zea Ar Kriston on, onarpen ona daukala. Ze ignorante agera. Oh, Sus Maria, Eskerrakaitziber Zaldibira ez dakit diritsi deko den. <risa> bueno, bai, ez, eh? honez gero Aitziberrek eramangozun, baina interesgarria. Beno, eta desalmoduan eta horretarako dago hemen, saioa. Bilbotik etorria, gainera. Mm -hmm, mm -hmm. Eta gaurkoan baberarekin hitzak diteko aukera izango dugu. Saioa, bueno, saioak abainaz gau ilunak ez izenez berbada ezagunagoa argazkilari gugitza munduan behintzat e, torresiago gaur gurera, bera bilbotarra da, eta, bueno, ba, azken gara jaan badabil, dauka bueno, erakusketa badauka un momentu enten, Ikusgai, emarrok e izaneko proiektu batekin dabil hor bueltaka, eta gaurkoan pues, pixka guzti horta egitea. Eta erreza egon, nera? arratsaldeon. erratxaldean zaioa. Erratxaldean. Eta <laughs> bueno, gaurkoan argazki munduan gaudela, eta bapiskat, asteko ez, nahi honuke jakin nola, nolatan sort, sortu zitzaizun argazki gintzarako zaletasun hori edo hori. Mono bueno, egia ba, san bai kontzertu eta bai argazkilaritza saletasun hori nikuzte batea sortu zirela. Ezte gait beak urrarrapatu ninduten biak. Normalan pues nei argaskilaritzan kontzertu eta bakarrik, osea bakarrik ite Ta 15 urtekin hasi nintzen kontzertuetara joaten, nire kamara txikitsuarekin, hori karretekoa ondikaan existitzen zirela eta, bueno, pixka urteak aurrera zijoazten enean, pues neu bebai kamara obetzen edo jo nintzen ez, digitala, bo digitala ja, sartu zenean... Iraultza ez? Kristala, <laughs> bat ezer boltzikotarako. Eh. <laughs> bai, eh. horti, pixka, kontzertuekin engantzatu eta oidan harrapatu naia. Eta ordu, konturatu ordurako esatu duzula, ostras, baitu targazkiak ez, eta... Badaus, badaus asko dago dator gainera, bueno, orain digitalekin dana ordenagailuetan igual ditut 5 disko externo beteta eta kutxa bat -5 beteta be bai. Ba, hori karretekin egoen garaikoak. Saketia. Dasan dugu hori Emarrok eh, proiektuarekin zabiltzala momentu hontan, bueno, erakusketa ere Emarroken proiektuarenen, bueno, la, aurrera ben txikitxo da. Baina, zertan datza proiektua, gurein martxan duzuna? Bueno, ba, emarrok proiektua izena esaten duen bezala emakumeak eta musika batzen, batzen ditu eta dagoena jarrita da, e, zuk esan duzun bezala erakusketa bat Emarrok proiektua da erakusketa bat, baina askoz gehio. Osa, emarroken proiektua da emakume musikariak agerian jarri E, gaur egun dauzen pues, neska hoiek, musika ikasten edor, eukide pues, esaten erreferente batzuk, eta beraiei protagonismo bat emotie, oza bai joen dauzenei, asinai dutenei, eukitza beraien txokoa, beraien espazioa, eta gudan agenian jarri eta protagonismo ematea. Marrok izatea beraien etzea edo ez da git, beraien txokoa. Baita, <totipasen> zu... Bai, zua dibidez, bai, zaila izango da, ez? Usa, jakitea, ez zua, ba igual, gaur ezaguna ditugun batzuk, Badakizun nondik mugitzen diren, baina ez zua bizibilizazioa lortu gara da. Zuru nola dakizu, ba, ezak izan taldek, jotzan dule ezak inon, eta... Uh. <laughs> mm. Eta <laughs> burte asko dira, ja. Osa, ni beti egunkariak hartu eta ikusten agenda eta taldeak ikustera hoin eskerrak dagola musika zuzenean eta direkta horra sartzen nas, det. eta horri ikusten dut. Eta hori da hartu eta ikusi berse talde dagoen, eta bilatu. Bilatu ikusi nahi dudana eta berdin da Bizkaia egipuzua edo mm. Nafarroa. Malen, genomen, eh? Zibual, saioa, horretuk, eta lehen, hitz egiten genuen ez, igual saioa hasi horretik eta da, investioazio lan bat, baina ezkenean Zartzen proiektu batean ere, askoz gehi enteratzen zahela, esatzen bai. zen, asiera batean ba, betiko igual taldeak ezagutzen zen itula, Ete. eta orain bat batean, ez, zen jendeari galdezka, eta... Bai, asko, era... talde askoari nahi zoin ezagutzen. Sani ni hasi nintzen proiektua talde ezagunekin, gainera, puz hori, eh, praiektu hasi baino lehenago, aurrera eramateko proiektua, ni deitzu nion eh, ezagutzen nuen jendeari, es, posee... Pues eh ba baigo sekuak, enaroa inguruko danak ezagutzen nituena, bai, pues aloa no sé, hoye i proiektua ezagutarazi edo claro, beraiek ez badauspres, o sea, ez dau mm. proiekturi. O sea, ni dauskatargaskia, baina berda beraiena, o sea, beraien iritziak, esperientziak goi da. Bai, o sea, argi neukan ez nuela nahi erakusketa soil bat izatea. Eta bueno, hasi nintzen oh, hortatik esagunetatik, baina naitut danak, osea, aldan ta dana bilatu hor dausenak eh lokal sartuta edo esezguna direna hoiebe oh, bait topatu ta tatera. Ta asko asko ari naiz ezagutzen. eta bilatut baina Spaceen Facebooketik lagunei galdetuta Badaoze, eh, badaoze. <risa> <risa> bai, usteo baina gehiago, bai, usteo baina eskoz gehiago. Eta bai, ez, e, bueno, jarrine banean erakusketa pasasirean lagun batzuk, ba, eta batek mutila, esan zidan, joer, e, harritu eta dogelditu naz, ez? Ez neban pentsatzen horremeste emakume batzeu duenei, banekien batzeu dela, no. baina inoiz ez ditut ikusi batera edo, ez? No. Holan, danak batera, bai, solte eta bai, badakiguta esau zenitugu, musika estiloan araberzago dituzu batzuk. Baina ez danak, eta harritu eta giltu zen horregatik, joer, badauz, ez? Eh? Ez nahi genukena baino, desain beste, baina badauz. Hori da ez, eta panorama, euskal musikaren panoraman nola ikustuzu, ba, esaten ari zara, badaude makumeak, baina nahikoak, edo... Na, Nik uste, nahikoak inoiz ez dauzela. Gainani na. proiektua, pixkatea, asatzen dudanean, zergaitia edo zergatidan beharrezkoa egiten ditut normalan bi bigaldera. bate izaten da, pentsatu eta esaidazu, esautzen dituzu mutil taldeak, gau da, e, danak mutilak isatea. Eta, mm -hmm. zena pentsatzen, eta teatzen zaizkizu pilo bat, yeah. bale. Hornein, e, alderantzis, esaidazu taldeak emakumena. Eta zenbat, eta saizkisu. Yeah, eta denak emakumeak, ez ezo, ez, ez, behigual emakumeak, baina denak bat, emakumeak. Oida, denak emakumeak. Eta hauen dausenak, e? Eh? Eta igualatzen zaizu, pos, aspaldi jauko barrik ibili sanienta mm -hmm. holan, baina hauen dausenak, eh? eh? eta euskaraz, e? Piskat euskal musikara, piskatitzita holan, e? Eta saizkisu ateratzen asko. Orduan, zer zer pasatzen da. Osa, hor... Ez, ez dago... ez dago nahiko. Mm. Eta duk uste musika estilo konkretu batean gainera txertutu dela emankume. Zer egia da, ez begontzela bum bat, lehen ere aipatzen noen, bakax badekin, sorkusatu zen, egontzen olako garaibat bat batean. <laughs> <laughs> bueno, <laughs> retransmisionen direktu, <laughs> <laughs> mire ni siia iaia puskatu egintz da jo. Jende kulertze gozergatik hasien barrezka. <laughs> ja bizirik nago, eh? Bai, das. Ondo? <laughs> <laughs> <laughs> bueno, ariro. Ez ba, hori, eh, azkenean igual musika estilo, oza, sea, barrok munduan, ez, ba, txertatzen, neskaren ahotja, batan izan zen, jo, ba, jendean gara, ze polita, ez, igual, ba, neskaren ahotja leunago ezen daitekelakoan, ba, kontraste hortan, ez, baina, uste, zu, garatu dela hortik, edo... Noguzte, garaio joietan, beba, nahiko talde rokeroak e, jaio zirela edo ez garai neko izan zala hauek puese hasi e, sirenean talde guztie hauek ba. sorkun kas batekin pueske bai sí. geek cokein eta orain ikuste be gaur egun dagoen musikaren arabera be bai mm -hmm. ateratzen diela emakumeek on igual poperoaguak xa mm -hmm. tausela eztagit Hm, mm. stayne eskabe bai irratian sentzuten duten komertzialagoa ta ta hori garaihoetan bai pues diferente hasan entzuten zen musika, bai eh. eta eskuz eskuz joazen cdeak ziren, Oita, ez? Ra eh. bat azkenean ondokari gustatzen zaiona, pizkat eta hori igual hori pues zure launa kentzuten zuena, rocka zen etazuk ere rock entzuten Oita. zen ona. Ez, edo suta garren zuten mazuen, eh? no, hapusbitu, nire nahiak hau pasatzeizuk, gaur egun... Hala no, ere nahi zuta, suta garren zun ez dauz jebi asko. <laughs> <laughs> Jebian estituta emakume askori egitopatu. Yeah, yeah, yeah. Ia esan Euskal Herrian, egonzan zan gara iba, jebia hori suta barri dibiozta, konpainia, baina ja, emakornik horneiskan... ez es Igual badau, eta ez ditut yeah. du topatu. Yeah. Mm -hmm. Eta, bueno, pixkat hori ez, emakume eta zari garela, nolakoak dira euskal emakumeak horrela holtza gainean gaur egun ikustitu zunak eta zuko ikustitu zula? <laughs> Nik uste dagoela denetik, es? Osa, baina bai, dausenak nahiko seguru daus. Mm -hmm. Igotzen dira eta batakitez, ertara igozen diren, eta ez daukate, igual emakume esietagatik eh, jaso aldutelako kritika gehiago igu, eta nik uste nahiko seguru direla. E, igual esperientzia be bebai... No. Ez git, nik uste ditut hori oso emakume seguru eta nortasunakin. Bat, ez ere dausenak nahiko nortasuna daukate. Ez mm -hmm. da, ez ikusten ditutu eta... Hori, ez dut imitatzen duten. Bebai gaur egun nateatzen direna dira... musego antzekoa, napokairikoa... Bai. Bai. Dira oso bereziak, beraien... Oso estilo sehatza daukat edanak. Eta bestaldekoak? Publikoko emakumeak? Ne guzti publikoko emakumeak gehiago disfrutatu behar duela. <laughs> <laughs> Esta egizela esan, e, ikuste dituzu mutiak eta doaz kontzertura disfrutatzera, berdin zaie staite makumea gaur egun gizartean eragina dala baina badirudi itxura mantendu bar duela pixkat... bai, oh, da, esin dala despeinatu eta pizkat ixerdi staite mogullonean egoten mogull da pulsa kai billita hartu mikrofonoa taigo staite tratasai nikuzte askatasun hori publikoan dausenean mm -hmm. ta gero bai bueno, gehiena dira Amasala genek mutila dira eta nik mutila mutilekin daukatela kolako komplizitatea gehiago, bai. Hmm. Ha, nik uste dut orduan gure eskualdean nahikoa garela ez? <laughs> bai, Mutiltzein neska lurretik txiribeltak ematen edo nor. <laughs> bai, bota agarra gaituzte askotan estenatokitik. <laughs> bai, nik uste dauzela lekuak, e? Eh? Ondarrupe bainik ikusi ditu, eta bai, bai gustatu guztatu ezei leku hori jartzeko, ze... Se... Ondarrun bebai emakumea dira oso, oso gerrerak, ez da gizor nesan. Tantzok izen bakoitzean, da nemoten hor, eta lehenengo jenak emakumez betetan. Oztia, oizora da, eh? Sartza emakumea leku hori. Zai, bebai emakumea beti gaueko... Azken fina, kontzertua da, gaueko asunto bat. A beti egon da emakumea relegauta, edo... Pasemataldi zentzun dugu, eh, amabos urtekin edo... Etxera hitzuli behar ez dakizein orduetan. Orduan claro, guke piskatatzea pena gogor, gaur, eh? Se, usabotaz, disfrutatzeko gau, gaueko mundu honetan, hmm. bai, bai, kontzertuak kontsortua kemoteko ta bai jaias gozatzeko. Jaia zerenik hmm. ere <susurra> ia da, konturatzen zaela, bueno, igual askotan parrandan atera eta begiratu ingurura eta zenbat mutil, zen mutilkopura dahone eskena eta oraindik ere, ez? Esatuzu, ui, mutila jauda, o xa, Gehienetan, ez, behiratuta? Hori da, da behar bai betikoa tabernetakoa, emakumeak ez duaz bazkarri tabernetara, ez? <Avena gaf> bat, <guns> irunen ez dakiko, eh? Egin beharko dagoa ez terketa bat. Baya, pixka, gaueko hori horregon da, denbora, eta, bueno, pribauta, o, saa, bizitza privau eta publikoa bai zer asko dauka. Emakumea egonda etzean relegauta urte asko, eta hori zer dauka instrumentu bat hartu, ta, zure laguneekin batzeko, ta talde bat hitzeko, ordua zartzeko, eta bestiak hitzeko, zaitan adaukasera ikusia. azitai musikan ba, zura, ez? Mentxe txinarriak diskoko beraien aportazioa. Ezik ere, aipatzen genuen, sa, e, argi dago emakume asko da dela bandaetan, baina asko asko eta asko edo gehienak ahots moduan, ez? Hoi da, ni bueno, dagoen erakusketa, mm. nauneko lauro a igual dira bestlariak batez ere badaus gitarra joleak, se sarmako itsaso ibilitako jauko barik mm -hmm. taldean, eta, bueno, anari ibiltzen dabeba gitarrakin da holan, mursego bere... biolontxeloa. Biolontxeloa bai. ekin, bai. Baina orokorrean, ez, abeslaria dira gehienak, eta mm -hmm. asko kota, kostatzen da batez ere bateri joleak. Bateri joleak, ba. asko, asko, ez da osa Nik ikusi noen konzertu, dira, eh, madrilekoak dira, bera, bueno, egeroneska bateria jotzen zuena, barakaldokoa da, eta ensaiatzen dute eskaip bidez. Ay, bai, eta nah. benetan hori e, esatu zuna egiten zitean, supera raroa ikustea, bueno, iruneska gaina ziren superkainerako horrelako bueno, rock bat, nirbana, ez da, horlako horrelako batzuk, eta ikustea, tipa bat, baterian hotzen horrelak, izerdi patxetan ez, osea, bueno, gai, ez zen horrelako Ez da, super superberezi bat, eta maitu gono hori dena neskaak botatzen, zoden mutil baboso batzuk, sae, justo lehenen goieran, eta bertatik botatzen, bultzaka, eta, ez hori lagoa gozat, geratera nintzen konzertu, eta ezetan zen, hori lago zentxazioa ero, boad. Zegartatu da hemen, ez? Ostia, guap hori! Nikon dien ez te duki aukera olakori bizitzaiko, eh? Bai, bai. bai baina ez... Ez da haus, osea... Nik uste bebaa, instrumentoa nahiko etiketauta dauzelako. Mm. Adibidez, zupentzatzen duzu gitarra akustiko bat, eta segitzuen datorkizu eh, emakumea. Mm -hmm. Gitarra elektrikoa eta gizona, bateria gizona. Mm. Zait, igual... Eh, neskat izan beharri erako lasaia, no seke, eta no. butillak mobidua guak edo saratatzuguak, agresiboak, eta mm. orduan, ja, instrumentoa behi et, etiketatzen dira genero batekin, ja. Mm. Baina bueno, badaukago lehen esaten genona ez? Las Culebras bezalako ba. ez dena nesk ez dosatutako banda bat, hori mm. ere aukera aukin nuena horrein dela gutxi ikusteko, eta benetan etan sortzen den energia... Baina, ba, zerbait berritzaia delako, baina... Ba. Da, kaineroa ez, eh? ikustea neska eta alde bat hor ematen eta, buah. Eta hotxan horrela biltzen zuen abeslariak, bateria, buah, jarrera bat, buah. <risa> bai, bai. <risa> Zika, hainan lehen komentatzen genuen, eh, bueno, niko luko dut aukera, haber, osteunean Bilboko kafean ikusteko, oza, sea, Neuskan Aspaltzi proiekturako hor, posa, puntauta eta jarraitzen itun, da, ber, hemen dikse oser, eta, posa, berse itzen duten, baina, Kampoanoe, pues español deano mendira naiko ezaguna, baina hemen bai. Euskal Herrian joer ez dut mugimendurik ese zerta neri ezta ezidan ezagun, ez, ez, er, mm -hmm. ez, ez nituen ezagunak. Ta jo raro horren onak izanda, zelan ez dute bai. gehi jo hamendi. Akaso emakumea zialago bai. ta ta daikontu danuke bar da, claro, e, dana musikan inguruko dana gehienak gizonak mugitzen dutela. Bai. Bordun, ez dakigu. Bai, estilo are bai, ez, bizkat desverdíñado, rockero hago bañado la no. costilla aquí en bala ostaldíec, muy llenado no, ya lo cago <risa> <risa> no correr los chocos no, ya lo es dira, ni que bueno, igual verá en <risa> <Los culebras>. <risa> <risa> hombre, igual ahí en de garaje igual los culebras es, es, jarchando las culebras hombre, igual da verá en... Bukentzonen una desberdiñasen baina Baya. bueno, asira batean, horrela. Bueno, baina utziko mm. dira zute jaque, bueno, boikotatu dugu Rodrigo Leao ja baina. <laughs> Le no itzeguin du eh kotxan kendozela zaiarrekin eta egia da, Euskal Herrian oholtzara emakum, lehenengo emakumetarikoak eh horrela publikokiose ezagunak izan egin zirenak alaitz eta maider mm. izan ziren, bai, eta ino arteta. <laughs> Hola, sí. hay una plata, plazas plaza, plaza, plaza Me lo pensan O sea, eso es alguna edad Mi estilo igual me se va al costo plazas, plazas iguales <risa> Mucha es <risa> No jarraitu duzute las coloresetas hitz egiten. <gülüyor> <gülüyor> ez da, pizkat eta bueno, re, erakusgei daukazula aurrera pintxikitxo bat, eh, pizzeria batetan. Bai. ez? Uste dut eta bueno, ez dakit aukerarek izango duzun eh, jontzaren galdezkaia, zermozdi Joan, jendea joaten ari den. Ba, ez dut ez her galdetu. Ni honitzenor, apia bedatzean jarrine bandana, ta hor utzi dut. <gül> Eta egitago okay. jarrita, lekua oso leku polita da, gaina Kriston pisa gozoak onmen daude. <laughs> <laughs> Digo, nio ez dut probatu, eh? baina holanda. No, tokatzen dut denan, tokatzen zait. Orida, orida. Onda ru ez daugat oso gertu holan. Baina ez da egit, ez da egit esan, zelan doan asuntua. Badakit jendea ikusi duela, baina ez da egit. arte egongo da, ez da? Hori da, ekainak lau. Bera, zibilaldira soaztenok, Ego da irekita, beraz gerturatu temanbistazo bat. Un da, claro. Hoi de da. Eta bestela, da. ba hori, iritzea manai esan esker hori, zuk arroba... edo haukaz de olbida, ez? Bai, gauilunak arroba ba, hotmail.ez. Ba. Ba, edo ba. Eta gauilunak jarrita Google-eren ateako da, ba, ez? Bai, bai, denetan da. <laughs> <mesala>. <laughs> <laughs> xena, ba, ta, o, ta hori gukonek Bai, bai, bai. Eta hori, hori da... Osa, parte txiki bat, osa... Andiena, esperodot etortzea saro urriparterako, parterako. Oin lan egin behar da, hori ateatzeko, o sea, pf, denekin nabil aur kontaktuan, eta berse ateatzen da. Eguziko zu erakusketa bat, baina goi izango da, eh? Mm, Txinteres garria, txego bai. Eta zaro eta hurria bitarte, esan duzu ordurako gutxi gara gara, baina ba okaz du pentsatu behar bada beste lekuren batean ere aurrerapen hori zabaltzen jutarena, behar bada ere Ez ba, esaten una sortzeko jakin minori hori gehiago. Ba, prinsipios ez, ez dut horretaz, pentsatu. Osa, asuntoa da zen, ondarrukoa sortu zen, eta esan ziaten nire egongo zala bi labete erakusketa. Hor dut, erakusketa jartzi, pues, da. Hor noin proiektua murgiltan nengoen ez, pentsan, eba, pues, proiektua jarriko det. Ja, irutzen zen, leku polita, ondarru, laesteri bilaldia izan barzan zen, gainera herria bera emakume, oza, dausen emakumen yeah. gati eta dana antxo, gizabe bai, nahiko esan gure atzua eta horrela pentsiki bat, oza, primeran. No, eta dut, pentsatu zu, bada, seo zer, bai ikusiko da, baina oin, oin lan egin da beste ateatzeko, eta mm. dago, dago, dago, asko egiteko, mm. jende asko lotu behar dut, esene, ni bakerri ezin dut, atera hori. Hasierakoa mm. bai, baina ja dagoena pentsauta ez. Eta argi dago buru beharri zabiltzaela proiektu honetan, baina ezakit behar badabakazu beste proiektu bat buruan, hemendik aurrerago egiteko edo honen beste garapenen bat? Momento honetan proiektua, ne burua dago emarrok, emarrok eta emakumea bakarrik. Argaskia be, ia betaueta, bat esari biliko naiz emakume jateatzen, Osa, hori da... Horita, ose, dana... Tokatuz aizuna kontzertuz, kontzertu hibiltze, eh? Vai. Betiko modu. <laughs> <laughs> Eta ia daitzen zaitu, norre behite, egexeteko